قال الشيخ المحكيم إبراهيم البيجوري فهمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وألحق وألحق Abu Muhammad Al-Duaini Assalama bi s dan telah menghubungi oleh Abu Muhammad Al-Duaini ia Bapak bapa bagi Imamul Haramain Abu Muhammad Al-Juwayni Telah menghubungi Assalamah Akan salam Maru'u Al-Haqq Menghubungi Bissalati dengan Selawat Aa, Masalah apa tu? Asa masalah dok bicara Wa fi kalamihi As-salatu ala ghairi al-anbiya'i wal malaikati tab'an. Ah, sudah cara tu. Jadi pada kalam sunnah kita kata wa alihi itu ha, ah, klik di sana pada nabiyyin bermakna kata selawat atas yang lain daripada nabi. Selawat atas yang lain daripada nabi-nabi dan lain daripada malaikat itu Ha, kalau dengan jalan turuk, dengan jalan tabak, seperti di sini, wa'ali atas pada Nabi'in, orang panggil selawak dengan jalan turuk. Turuk selawak ke Nabi, selawak sampai ke ahli dia. Selawak ke Nabi, selawak sampai ke sahabat dia. Nanti orang panggil dengan jalan turuk tu, ha, wahiyah ja'izzatun, bahkan ditutup. Ah satunya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sendiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kedua wali an-nahy 'ani salatil batra'i. Ah ha, kerana dilarang daripada selawat yang tunggal. Ah ha, selawat yang mandul, selawat yang kudung. Ha, apa maksud? Iaitu selawat yang tidak sebut padanya akan al. Ah ha, wa hiya allati lam yuzkar fiha al. Adapun dengan jalan terasin Kita pergi Selawak di atas lain pada Nabi dengan jalan, tidak, tidak dengan jalan turuk Seperti kata Allahumma salli ala aliyin Masalan ha, Allahumma salli ala Abi Bakrin Masalan Hak tu Ditegah Tiga kaum Satu kata ditegah haram Satu kata ditegah makruh Satu kata silaful awla Tapi yang asalnya Makruh Itu kita berbicara Selawak salam apa kata ha, inilah sahabat <coughs> dalam hadis tadi kata Allahumma salli ala muhammad tak ada kata Allahumma salli wa sallim ha, tak ada salam tak ada tu ha, kali begitu wa alhaqa abu muhammadin al juwayni yu. dan telah menghubungi oleh abu muhammad al juwayni rahimahullahu ta'ala Muhubung as-salama muhubung bis ti Dengan selawat mana salah bos patu juga. Ah hubunginya selawat. Hmm. Ah tak pernah monit lagi spot tu salah pun. Bukan tengah na, kata kan? Apa kata haa, kata Ali alaihi salam. Ah mana kita? Kata Ali alaihi salam, kata Abu Bakar alaihi salam aa ha, tu serupa dengan alaihissoleh juga. Hmm <coughs> tu dia. Tak ha, takleh serupa tu. Ha menda ni Abu Muhammad hubung dengan solawat. Hmm sebagaimana telah kata Allahumma salli ala alih, super ali serupa juga telah kata Allahumma sallim alai ha ataupun alaihissalam alaihissalam di sini ni, secara dapat dia kata gini lil ghaibi ha, dengan dengan tilik kepada yang ghaib ha nama no, mai lah. kata Abu Bakar -salam. Ha, tak, kata. alaihi salam tu do ai ghaib ya tu alaihi bak do mai ghaib tu ha serupa dengan kata alaihi sallallahu ha, alaihi sallallahu wasallam hipunlah tu tak leh ha tak leh dengan tiga kaum tadilah Adapun wa amal muhatabu dan adapun yang dikhitab, dengan bahawa kata Alaikassalam Salam, Assalamu Alaikum, ahatufa yuhatabu maka dikhitabkan bi dengan Assalamu Alaikum atau Alaihim atau Nahwi atau kaum pamono nahwih lapa Assalamu Alaikum jadi fayu khotabu bi nahwihim. Hmm. Alaikum mak to Ah salah. Ah tu maka tidak lah kau tu tak bagi salam Hmm. Ini masalah alaihis salam. Kalau kata assalamu alayka ataupun alayka assalam. Ha aleikumussalam. Ah tu dipitak benda tu. Wa alin Habis itu Dan bermula asal perkata al Alin ha, Tak ada tilik pada hidupak lah tu Asal alin tu Asalnya awalun hmm, alun. Asalnya awalun Asal gitu Banding pada pihak wazannya Kajam alin Nak-nak ha, ukur wazah lah tu Ha, alun asa awalun Bermakna kata alif tu tertukar daripada wau Asal kelima waw asa wa fa'alun Hamzah tu pere'i Waw wa infi'i Lam tu la'fi'i Awalun fa'alun Tukar wakil alif jadi alun hmm. dalil mana kata alun tu asal awalun bi dalil litasghirihi ala uwailin ah ha, je tepat kembali di antara nak tahu asal kelimahnya klik pada sirat tasghir karena sirat tasghir dia klik tak atas ko itu dia kata babun asabawabun tulah tahu mana kata babun asabawabun ah ha, takuhnya di sirat dia buai bun ah ha, tu di antara kita belajar ani pu alun asaawalun kana tadadanya dalil tasghir dia tu data tahwaz uwai nah dia telah uwai lun pu ai lun hmm tahu lah kata ai fi wa keadaan begitu waqila ha ada pula waqila ai qala ba'd ulama kata setengah ulama nya asluhu aslu alin tu ahalun oho hmm kataun ahalun sana Ahli. Ahli. Kelurgo. Haa. Oh, Asalkan tu. <tuh> Dengan dalil juga. Bidali litasgirihi ala uhailin. Ah, Ahlin uhailin. Kalau gitu. Al tu mari daripada ahli. Habis depan kita. Kelurgo. Ahli. Kelurgo. Al. Kelurgo. Haa. Hmm, silah juga. Kita tengok. Haa. Ah, tempat ambil tu wa idafatuhu lidh-dhamir dyang bermula idofaknya idofat lafzal idofat lidh-dhamir lamna ila idhofa ila dhamir tengok ni kata wa alihi ha nah ali mudh ha dhamir tu mudhof ilaih nah tu kata lamna ila wa idafatuhu ila bermula idofaknya kepada dhamin itu fi kalamil musannifi di kalam sanah kita tu jaizatun haruf adapo wa alihi ha sungguh poh allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kada kata wa ala alihi dak ha allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kada kata wa ala alihi tidak ada Umay Dhammeh kali. Izafak pada si Zuhir. Ini Izafak pada Dhammeh. Kata wa alihi. Boleh tak? Alihi terajak oleh pada Nabi ini. Ajaizatun harus boleh. Dalam keadaan begitu khilafan liman mana'ah. Aku kata begitu tu. Aa, maknanya, aku luzalika, aku kata begitu, kata keadaan idhafak pada domi itu, haruh itu, mukhalifan limam mana'aha, aku menyalahi itu, akan mereka yang menegah ia manha, akannya akan idhafatahu li domi. Ada juga yang kata ta'alih idhafak ke domi, kena idhafak ke isi Zohi. Haa, tengok Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Tak ada wa ala alihi. Hmm, dia nak meliyo lah maknanya asalnya gitu Kalau pakai dhormen ada ahlinyo Haa, Dia dapat tak meliyo Ahli Muhammad Haa, Jadi muli meliyo hmm, Gitulah Banyak hukum ni pun nak turut cara nak jadi tahu lenik panjang lagi Nak buka chapter ni pula lah ni dia berkira betul, Sebab apa ni, Kena tengok merajaan ahli lain pula, Nak beritahu lendik kat, Ni ambil sikit-sikit, Betul kan nak turut, Cara salah satu masalah, Jadi panjir Sebab tu kitab dia jadi besar-besar, Kalau ni, Tak boleh masalah ni, Kitab ni, Yang kecik sikit kat sini, karena orang lain, Yang berkecep banyak dah, Kita tengok lain lah, Soalan kita, Hmm, Itu dia, Qala abdul mutalibi, Haa Berkata Abdul Muttalik Nenek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wansur ala alis salibi Wa'abidihil yaumi Haa Bahasa sepengah Apa tak Pernah-mertah cukup lagi Wa'abidi Wa'abidihil yaumi Alu Alu Aluka tolonglah <tulul> atas ahli salih ha tolonglah wa abidihi al yaum akalaka alak mapo bagi man wanfur Abdul Mutthalib yeah, dia berdoa wanfur ala ali salih wa abidihi wa abidihi al yaum alaka tolong olehmu ya allah atas ahli salih ahli salih ni orang nasara dah orang nasara ahli salib ni nah orang yang sembah kayu gadah dah ayat kayu gadah kayu salib nah muntuluh atas tuluh atas ni mana tuluh atas membinasalah nah, alalil matarrah <coughs> lah atas ini atas membinasakan ahli salib wa <tuluh> azi bihi segala orang yang menyembahnya menyembah salib al ayyuma pada hari ini akan alaka akan ahli engkau Ah, Itu izafak pada bau min Haa lakar Haa Itu dia Ini nak buat saksi balik ni Balik izafak pada bau min Hingga sini bau min mukhatap Mutulullah Haa lakar akad ahlimu Hmm Itu dia Apa tu Paling kali doa ni ketika nu Ketika dia memarinak Haa Apa dia nak ambil Ka'bah Hmm <tuh> mananya ahli akaun ni puak adat Mekah ni kerana puak Mekah ni puak kurih tak jaga tak jaga bumimu ni ha tak jaga tanah haram hakmu ni tak jaga rumah hakmu ni baitullah Kaabah tu ha, jadi orang main nak runggah main nak mencemar ke tanah haram nak ambil rumahmu ni salahnya ha, maka mu tolonglah ha atas membinasakan mereka itu ha tuang sura ala ahli salih wa abidihi dia berasa-berasa itu sikit Wa'a bidih liyum alak ha, Kalau-kalau mati dengan Di wa'a Di wa'a bidih liyum alak ha. <coughs> wa alam. Ha, Habis itu Main nak pakai cik ma'anur pulak dah Dan ketahui uleh mu'annal ala, Bahawa sa'al ahli ahli Dekat tu Mereka dengarlah orang kata asa ahli Hmm ahli kita reject sedap kot tu ahli keluarga ahli keluarga nah di atas asal ta atas ahl ah sedap kot tu tapi hok nung je kira kata asal al ni asal au awal awal mari daripada mari daripada aul ala ah, yaulu aulan aula mana kembali tulah kerana dia kio gini kerana keluarga ni kita duduk suka hari keluarga ah boleh panggil aul Aa ha, aul ala yaulu mana ma yaulu ila ha, ah bila sutut hang kelak cari keluarga ah ha, ni pun sutut cari keluarga ah ha, jadi soalah tu keluarganya mari daripada kelimah aul ala yaulu aul mana kum bali mana ha, kita tak sutut darah cari keluarga ha dia mau buat cari cari adik adik di sekali pun berkelahi sesatu segi kadang-kadang tu -kadang, jugak bertikai bayi tapi satu segi ah ha, berhipung keluarga jadi apa ni aul napa juga Alat kulihat ada jalan munasabah. Kemudian makna dia apa tu? Lahu ma'ani. Ha, tabi baginya biber apa makna? Lahu khabar muqadam ma'anintu muqtadamu akhad. Jumlah itulah jadi khabar anna. Ha, Wa'alam annal al ala. Ketahuilah bahawa soal itu... Lahu baginya bagi al tu ma'anin Biberapa makna, biberapa pengertian Bukan satu makna, tak Bi'tibaril maqamati lah Ini dengan ditilik pada tempat Maqam ha, Tilik pada tempat pada telakuan Warubbama hmm. ha, ju'ilat Dan terkada dijadikan dijadikan ke di akal maqamat tu aqwalan apa huruf tu aqwalan kalau ahwalan tu qalan dekat sikit ahwal mana kelakuan eh. ha, ah ni perkataan jadi dengan tilik kepada maqam pangkat-pangkat ha, tempat-tempat dan tilik pada perkataan ha tengok itimad terkada dijadikan maqamat tu hmm. aqwalan ha tengoklah mana satu kaun maknanya satu kaun kata dzina dia juga Aa uh, setengah katanya al tu tilik pada makaut tilik tepat. Sini tepat kita dak bekecek apa. Aa ha, al maknanya ni. Ha, al ni juga tepat dak bekecek ni mana ma, apa dia tepat mana. Ha, makna lain pula. Nanti tengok. Wa <tik> laisa <tik> <tik> <tik> dan tidaklah elok. Apa wa ni wa laisa ai ja'luhha menjadikan maqamat menjadi aqwa tu apa namun laisa bihasan bo zaidah khabalih haja ilah yang kata maqam fa fi maqamid du'a'i kama hunna yani fal alu fi maqamid du'a ataupun fa aluhu fi maqamid du'a'i kama hunna maka alnya Ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi pada tempat pada maqam berdoa. Tempat ni tempat duk berdoa. Kama huna seperti barang yang ada di sini di kalam musnad kita ni duk berdoa bukan ni muga selawat-selawat tu masalah doa. Selawat daripada lain daripada Allah Taala tu doa. Kalau gitu tu musnad kita ni duk selawat, mana berdoa lah. Hendak doa doa amin tak bi salamah salamah ha, minta tuhan membesar bi rahmah ke atas nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan berdoa on pula minta berikan rahmat nah ke atas keluarga nya ha kalau tu keluarga makna gano di sini ni tepat dak berdoa ni fa fi yang ni fa aluhu fa ha, aluhu ataupun nak kata mudah lagi fa makna fa makna alihi fi maqamid du'a tu cuman lagi maka makna alihi pada tempat doa kama huna seperti di sini ai fi kalamil musannah atau kama fi kata gelah uh, tempat di sini sebagaimana kalam ni dalam selawat ni maknanya ialah kullu mukmini ado ha, macam le warga nabi semua tu setiap orang yang beriman oh masuk be cita-cita pun eh ha, tu dia setiap tu kata berselawat tu di hujung selawat tu doa klik ke diri diri ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ah ha, masuk doa klik kita titik tu. Ha kerana murak dengan ali Muhammad siapa? Kullu mukminin. Semua orang mu'min. Ha tu kita selalu ah kan? ha, tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali ha, sayyidina Muhammad tu siapa? Kullu mu'min ini, ha, termasuklah kita gati. Ha, kita sendiri gati maknanya. <coughs> Kullu mu'min ini dipanggil ahli nabi semua. Tepat berdo'o. Walau afian, oh hebat. Yani walau kanal mu'min tu afian walaupun mu'min yang dirakur sekalipun. Asalkan mu'min itu dah. Ha. Sebab apa masuk siapa kakak dirakur hati itu? kau orang mu'min li oh, anna al-afiya kanau awi yang deraka itu asyaddu ihtiyajan lid-du'a'i hu lebih sangat berhajat kepada berdoa sa ha, asaddu asyaddu min ghairihi ah lebih sangat berhajat daripada orang lain, orang lain pada al-afiy ha artinya kalau keluarga nabi ada tanya apa makna keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak memberi makna tu kena bahagi dulu ha keluarga pada ba mana ha keluarga di tempat mana tepat dekat selawat tu kan allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ha kalau tepat tu tempat dekat selawat selawat selawat ni doa ha selawat daripada kita ni ialah macam mana doa kalau itu masuk murak dengan, <tuk> dengan <tuk> ali muhammad kullum kullu mukminin ha, semua orang mukmin ah ha, tu dia wa law aqiyan walau pun yang derhaka li anna al aqiya kana orang mukmin yang derhaka Itu li anna al aqiya li anna al mukmin al aqiya maknanya tashaddud lebih sangat lagi ihtiyajan nasbah beraja' li kepada doa Asyadu min ghairihi lebih sangat hajat daripada orang lain daripada afi lagi ha napa tu satu makna Tapi tu kata al tu banyak makna ha tengok media lain pula wa fi maqamil madhi ha, atas pada fi maqamil doa sedih hot tadilah fa fa fa, fa, fa ma'na alihi fi maqamil madhi makon ma'na alihi pada tempat puji berada dak puji keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam ha tepat dak puji nabi dan keluargonyo orang yang mulia ha dak puji ha keluarga situ makna gano pulak tuan eh? ha hok tu kullu mukminin taqiyyin lain dikia ha tadi kita lek ha kullu mukminin sahabat tu mai walau ang siah payah payah ahli ahli ta'min Ah soala kata kullu mukminin sawa unkana aafian aw <awiruhu> warah. Ah tu dia ataupun sawa unkana mudian aw aafian. Ah tu mana kata qayah ta ni tak min. Adapun nikah ni yang sebab ayat ni. Kullu mukminin taqiy. Sekalian orang mukmin yang bertakwa Ah ada satu sepok tak masuk ghar di aqal. Tak masuklah keluarga nabi dalah. Kadar bab puji Ha kalau duk bab puji keluarga Nabi SAW. alaihi wasallam kaf dengan orang mukmin yang bertakwa. adalah. Ha ni kena rihab juruk-juruklah. Ha cerita dia tak masuk. asatlah. Hmm. Ha tu bab duk puji, duk puji keluarga dia. Ha murad dengan keluarga dia de, ha, pada bab duk puji sepian orang mukmin yang bertakwa. Ha panggil kata takwa juga. adalah arti kata yang buat apa yang disuruh. Ha giguk ni menjauhi yang dilari dia ya, pilih hab sungguh Fak, tak abjuru, tak juru tak masuk alihin dalam hah di. dia akhzan ha kerana amil daripada hadis akhzam mimma warada kerana amil daripada hadis Ya datang ia lah mana dat barang yang datang pada alu ah, muhammadin kullu taqiyyin wa in kana dhaifan ha dia dia kulurga muhammad Sekalian orang yang tak kuah. Haa, dia tak ada kata mu'min. Dia tak perhidah bila tak kata takki mereka sekurang-kurangnya kena beriming. Sebab dia tak beriming tak maksud lembut takki ni mula ha, sebab asah takwa aja je apa? Iman. Itu so, asah takwa, Nak sambung orang lain baru boleh. Kalau tak ada asah, sambung tak jadi. Beriming tak sehid semayal lah adik. Seporin nasara semayal. Dia tak Adakah ada kadang kada kada baca quran eh? hmm, boleh jadi mes mai oh. tapi tu eh? nazara ndak jadi nah ha, tak ada asas takwa asas takwa apa iman nah ha, bila kata kullu kullu taqiy ha dah mukmin mesti dah mukmin ha wa in kana da'ifan walaupun dia takwa dia tu lemah apa tak apalah hmm, itu dia Walaupun ia kulutakiyin tu. Walaupun dia yang do'ah. Eh, kali pun. Hmm. Wa amma dan adapun pun. Ana jaddukul litasiyin falam yarida. Dan ada pun. Nak jawab berkali dia mengatakan ah ha, Kali gitu gini we wa in kana mawrida tu silah tu this wa in dan jika adalah ia mawrida tu dhaifan ha gitu gitu nah nah tengok wa in dan jika adalah ia mawrida hadis ni ni hadis dhaif sekalipun ha gitu ha tu baru baru ya nah Uh, maknanya kerana ambil daripada barang hadis ya data warik ya. mana barang ya data warik badannya alu muhammadin kullu taqiyin begitu ah ha, tu apa hadis kat tu alu muhammadin ialah kullu taqiyin ha ambil situ makna kata hadis ni tanggung di atas kata ha al al, al di situ a dengan al pada bab puji Ha, tak termasuk orang diraqq tak panggil alin nabi SAW alaihi wasallam orang diraqq tak panggil Ha dan mau kata dia ini ada dhaif wa in kana dhaif ah dah bo benewa tadi ma ha, napa selalu wa in hmm, dan jika adalah ia walaupun adalah ya ma waradani dhaif sekalipun Jadi dia Wa amma dan adapun hadis ana jaddu kulli taqiyyin ha yari kalam jari tak ada dataset kena mau bok tu ha ada adapun wa amma ana jaddu kulli taqiyyin adapun hadis mengatakan aku nenek bagi setiap taqi ha ha tu kalam jari tu tak ada dataset wariok tu kena ke mau bok wa fi maqamiz zakati klik khubi pula sah pada fi maqamiz doa aidup ha, kecek kata haram dia terima zakat haram di atas keluarga nabi tu ha, menerima zakat ha dak kecek bab zakat ha kan dia panggil ahlul bait haram mereka itu makan zakat ha kali itu ali mano ali makna gano kullu mukmini tak sah makna tu Kulu mu'minin tapirin. tak pergi Tak salah juga Haa, Kali itu murak dengan alu di situ tu Maknanya Banu Hashim wa banul mutalibi Kena ke anak cucu Hashim Dan segala anak cucu mutalib Dia dua beradik Hashim dengan mutalib Haa, Anak cucu Hashim Anak cucu mutalib Haa, Saya nak alih dia mai mengikut ni mai Mengikut banul mutalib hasana ali pula dah apa imam syafi'i ha imam syafi'i radhiyallahu anhu dia keturunan ni mutalib ni tak boleh panggil baka mutalibi ha na syafi'i ni mutalibi adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam baka hashimin ha, Yang mai kot tu dua tu dua beradik nah <coughs> ha, nabi buat jari ha nabi buat jari dia kata bani hashim bani mutalib pun ah ha, jawab begitulah. Ha, ah Banu Hashim Banu Muttalib ah siapa dia mana kata? Ikhtes. Ah ha, dia pak bihadik ke? <coughs> Amna Abdumanah tu dia pak bihadik. Ah Hashim Muttalib ha, Naufal Abdul Shamsi. Ah ha, dia tiga tu. Dia pak bihadik. Ha, Naufal Abdul Shamsi. Hmm. <coughs> dia pak bihadik. Dan lagi tu Ah ha alin Nabi disigi kergo turun ni iaitu anak cucu Hashim yang anak cucu Muttaliah. Ya. Ha, nah, ada pun anak cucu Nawfal, ha, anak cucu Amdi Syamsin tak masuk alahi. Nah, ha, tak masuk Alihi Hmm, dia. Sama-sama kurih belakolah tapi di sini tak panggil Alihi Tu pun indana. Ha silap gitu aindana di sisi kita apa kita ma'asyirat syafi'iyyah ah para ulama yang bermadzhab syafi'i ah bila kata alin nabi kena ke anak cucu hasyim anak cucu mutthalib wa banu fakat ah ni eindasadatin malikiyyah dan anak dan segala anak cucu hasyim je ah fakat aidu bani mutthalib tidak anak cucu mutthalib tak masuk bila kata alihi 'inda as-sadaatil malikiyyah jadi ini di sisi pemimpin-pemimpin dalam mazhab maliki ah maknanya di a'immah al-malikiyyah ataupun as-sadaatil malikiyyah kal hanabilati seperti juga ulama-ulama dalam mazhab hambali pun sepadanya as-sadaatil malikiyyah kata aa, bila kata alihi tu ana dab zakat iaitu banu hashim dia. Jadi mana keturunan tu yang hak takleh makan Kalau keturunan a boleh. Hmm. Kemudian wa khassatil hanafiyatu. Ha ni lagi ikut ka sikit ni. Dan telah menentu oleh puak ulama mazhab Hanafi. Hanafiyatu a telah menentu oleh puak Hanafiah, puak mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi menentu akan firaqan khamsatan firaqan dia baca forfan tak bahas firaqan khamsatan menentu akan biber apo firqah firaqan jamak do firqah ha menentu akan biber apo firq beberapa puak ya limanya 5 puak aja Lima puak ni dia panggil a alin nabi sallallahu alaihi wasallam pada bak zakat maknanya harai atas rezeki makan zakat lain pada lima puak ni ha tak masuk dari alin nabi pada bak zakat. Ha tengok filah situ buat jadi filah masalah. Ha filah tetap tak tetap, tetap tafsir mana ali. Tak kala bila filah ditafsir mana ali hukum baqah tu bina dah tu. Ha boleh ke dak kita nak beri zakat kepada ahli bait. Ha situ masalah. Dia ni keturunan nabi dia sayyid ni. Keturunan nabi ni. Ha masalah. Ha ni dia ni keturunan ahli bait ni. Masalah. Ha boleh dak bagi zakat pada dia? Ha dia ya bina kita. Ah Hanafi dia kata 5 kah bagi 5 puak ni je. Mana badal? Ala aliyh. Satunya keluarga Ali. Ha ah, kalau kita sayyid-sayyid dia mari situ. Sayyid keturunan Hasan. Syarif keturunan Hussein Ha ah, ya bezak. Ha tu dia, ah, dia sayyid Muhammad. Ah mana dia ni keturunan a ah, Hasan. Kalau kata syarif, syarif Hussein Ha dah lah. Adapun ah, Ah ha, Sharif, ha, ya boleh ayuh mailah. Sharif Muhammad. Ha, tahu kata ini keturunan Hussein. Kedua-dua tu Hasan Hussein anak Sayyidina Ali sebab dia bahasa Alawi. Dia bahasa pada Sayyidina Ali. Ha dia panggil ala Ali. Au ni haram akazak. Ah ha, tu dia. Itu manza' anafi. Uzat kita saralah kerana dia ni masuk daripada Bani Muttalib Bani Hashim. Hmm tu dia Wa ala ja'farin dan kalau raga Jaafar Ha ja dua beradik Ali Haa nah, itu dia Keluarga Jaafar Wa ala aqilin Lepas tu juga tiga beradik ni Ali, Jaafar, Aqil Semua ni anak Abi Talib lah Ali bin Abi Talib Jaafar bin Abi Talib Aqil bin Abi Talib Haa nah, itu dia ni Haa nah, anak Abi Talib Ialah sepupu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tiga-tiga ini. Akor ha, goria tu, tu anak cucu dia tu masih ahli baik di sisi apa dia ni Hanafi Ninjab. Tiga kergor lagi wa ha, al-Abbasi. Ah ya ketiganya keluarga Abbas, anak cucu Abbas ha? Abdullah anak Abbas. Ah ha, Fadil anak Abbas. Ha mana anak cucu Abbas bapa saudara Nabi SAW alaihi wasallam turun-turun mari. Selagi Wa alal -al harithi Yang ni pun pak sedara Nabi juga hari ni. harith ni haris. Harith Pak sedara dia juga Pak anak cucu harith Turun menurung dia juga ha, Kerana anak amul muntalib Sulung kali harith ha, Kata masa duk bergali Telago zamzal Dua beranak yang harith ni Harith ha, Anak amul muntalib Nah Ya anak dia habis tu sekali Ambilullah Hmm aa ha, itulah hak tu bahajak pada gi pada, pada nu kena gi pada ilmu sirah bejawa ke nasab keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam situ dia panjang lebar jilah royak pak sedar dia berapa orang balik mak pak saudara balik bapak berapa orang ha tu bet kuku koyel juga ha tu kita dalam kitab sirah bercakaplah tu kita nak mengalami nak tu bernagi dalam kitab as-siratul halabiyah sirah Ibn hisyam Israh Isirah jenis Isha ha. al bidaya, Yang banyak lah Kita sejarah tu Haa Itu dia Habis kita duk berbicara di sini, Gak apa ni Ni duk berbicara kata Alin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pada maqam zakat Bab cakap zakat Bila cakap zakat Harai atas kita beri zakat Kepada Alin Alin Nabi Haram atas alin nabi Menerima zakah Apa murah alin nabi Ha Isi pukuh hak Pecah pendapat tu Bik dua Ha Nah Kalau kita nak tahu ni Pula dah lembab pekoh ni Pekoh hanapi Pekoh hanbali Ha Banyak ilmu ni bi. Ha tu dia hmm. Habis Ha Kita dah pecah Kalau kita ni Dah pecah apa Duk sarah Tentewa alihi Ha Pasti yang lariak gitu Kli ka kalam musannah pula wa sahbihi wa ada dua perkataan lagi nak, nak tukuk sebut auluhu katanya musannah wa sahbihi dan sahabatnya ha wa mari kita dan tohbatnya khas tahum ma'aliqulihim ah ni satu pula dah mentu ia musannah rahimahullah taala akan mereka itu yakni menentu akan mana menentu akan mereka itu dengan sebut bizzikri khassahum khassai bizzikri menentu ia mustanah akan mereka itu akan sahabat tu dengan sebut sebut apa lagi tak payah sebut dalah kalau kira ma'adukhulihim serta termasuk oleh mereka itu sahbih itu fil ali bil ma'nal a'ammi termasuk dah di dalam kata alihi tak pernah sebut adalah sahbihi kia-kia. Karena maksud dalam makna yang umum dah. Ha dah dah kata wa alihi sanikullu mukminin taqiyin pun masuk dah. Ha makna umum tu. Makna umum kullu mukminin umum sekali. Cepat sikit kullu mukminin taqiyin. Ala kulliha? Ha kullu mukminin masuk dah sahbihi dalam tu. Dalam kata alihi Kula mu'min ni tapi pun masuk dah dalam tu Haa hingga Hak makna yekiga ni ni Makna haa Banu hasil mutalik tu tak semualah Kerana buat sahabat Haa ada yang bukan arah Haa ada hmm, Tengok Bilal Orang Habasyik Salman Orang Parisi Haa Suhaib Orang Rum Haa Itu diantara sahabat Hak ya mereka awal masuk Islam Orang bukan arah Haa jadi Dua makna atas tu termasuk dah jadi bila masuk dah tak payah sebutlah, haga nomusana sebut lagi. Ah, ha, khusu hum ibizikri menentukan sahabat dengan sebut, Walhanya masuk dah di dalam kata ah dengan maknanya aami ya tadi. Khusu lima zilah timang itu kerana kerana bertambah keamatnya sahabat ni tak mudah jihad dia ni, kelah dia ni, ah ha, tak ada orang nak tanding dari segi dari segi dia tu orang yang semasa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok nabi sendiri boleh dengar berucap nabi sendiri masa hidup. Pak nak cari ke mana kelas tu? Taklah. Orang kamu dia wala lebih tarang mana pun tak pernah tengok nabi. Tengok dalam mimpi tak tak sama. Ha tu dia. Ha tu lah. Tak kalau dia ni satu orang yang lebih kena sebut suku. Haa, tak mem ada nak masuklah borang umum gitu Limazidi lihtimam Lalu tu sebab wa alihi wa sahbihi Haa ada yang Wa tahqiqu Yani wal qawlul muhaqqa Kau yang tahqiq Inna sahban Laisa jama'an Li sahibin Haa bahagian muhra Dah Perkataan sahban ni klaim Apa eh Dia kata bukan ia jamu Anna sahban Ha, Bahawa perkataan so, sahabat itu, sa Bukan ia jamuk li sahibin, Muprak sahibin, Jamuk sahban Bukan, Bukan. Apa, Apa? Bal, Bal, Ini, Bal, Hua, Ismu, Jam'in. Haa, Bukan ia isim jamuk. Hmm, Ia tu bukan jamuk, Ia tu isim jamuk. Haa, Wa inka analahu wahidun min lafzihibun, Ha, dan jika ada bagi asal itu jamak ni tidak ada fa'am mufrad. Ha, tidak ada fa'am mufrad walaupun dia kata wa in lahu dan jika ada baginya bagi sahbinnya ada wahidun mana ada mufrad kerana ki wahid ay mufradun min ladzihi daripada lapanyo lapas sahbi mana wa huwa sahibun Ha, tu lapar muperak tu sahibun seorang sahabat bila kata sahib itu yang jamuk kata kaum kaum puo. Ha, lapar tu lapar tu tu so, ya maknanya puo. Kita kata banyak sahib sahib ha, bila kata sahbik, ni sahabat sahib bukan seorang banyak bila kata sahib ha, tu seorang sahabat ha, tu sahaja ha, ni pun untuk kita nak turuh ni dia kena gidalan hum ha, ha, dia kena gidalan kita nahum tu cara kamu jamuk isi jamuk Ha di sana pula. Ah. Wa huwa ani nak wayak makna pula dah. Apa makna sahabat? Wa huwa ay wa ma'nahu. Dan maknanya makna sahabat lugatan di segi bahasa bercakap. Di segi bahasa sahabat-sahabat tak apa eh? Man talat ashiratuka bihi. Tu dia. Mereka yang panjang oleh pergao engkau dengannya Ah oh, tu rupanya sahabat kawan saing tu. Ah ha, duk panggil sahabat mana saing tu? Ah ha, kena kena gana dua ni tak ada kena ganalah sahabat. Ah ha, tu mih arak hari. Kena gana dunia ni kawan. Ah ha, tu Melayu tapi kita sini cakap saing, saing, saing. Ah ha, kita sini cakap saing. Ah ha, tu dia. Adakah kita sahabat handai ah ha, buang situ capuh situ ah ha, terlebih kita, kita, kita dapat kecek Melayu tak tu. tu sahabat kalau itu boleh buat kita ni buat sahabat semua ha, ni ha, ha nak wak wikiu lagi boleh sahabat ni bukan buat sahabat nabi saja kita ni sahabat jugak ni sahabatlah kau buat kita ni ah ha, ha, sudah kok mano murak bodoh nak nak keliru yak muraknya sahabat pada orang eh tak apa Ha la <laughs> nah, dia aku ni sahabat aku sahabat tengok je kat muka dia orang ha, tengok turun dengan ratah hmm ikat demolah jadi sesat hidup mengaku sahabat ha, Berkali bekalih lebih Nama nabi itu dak ada la ni ado sini dia ni gede wak keliru mai kata sahabat lorat ha, jangan keliru weh ke? ha, kena dia bercakap kena dia bercakap di seji hakikat makna lu lah tu Sahabat tu ialah man talat ishratuka bihi. Ha itu dok royak makna logak. Neh. Ha, kali kata kita ni sahabat Nabi, ha tu lain sikit dia beserta persahabatan dia dengan dia. Ha neh. Man talat ishratuka bihi banyak sahabat, apa nah, bangkau lah tu. Mereka orang yang lama bergaul engkau dengannya. Ha orang yang lama berkawan engkau dengannya tu panggil sahabat engkau lah tu. Ha dia dia. Wal muradu bihi hunaha Ini ha, nak kerja murad dah lah Tak ni dia wajah asal makna lorak Sahin Sahabat tu makna sahin Kalau tu sahabat Nabi Sahin-sahin Nabi Saya cakap itu Pasal lorak ke Apa sahabat Nabi Sahin-sahin Nabi Kawan-kawan Nabi Orang yang bergaul dengan Nabi Itu asal lorak Murad-murad Wal muradu bihi Kalau tu tengok lorak Orang sekoda mari bermain dengan dia mata tak ah, jupo-jupo ditemu sekali gus dengan dia tu gap tu ada berimeklik di negeri tak ada bertemu-temu tak alah sahab hanya sahabat lagi kalau tu lorat kan lorat ni nak dolat nak wi lama lama pada uruf bas tu ada git temu pak tu tak panggil sahabat lagilah pada lorat ah tu bukan murak muraknya begini wal muradubihi bisahbah huna di sini nah di kalam yang kita ni ataupun di makau untuk duduk doa ni Iyalah as-sahabiyu Hatu murah Sah Sahbi Dengan mana As-sahabiyu ha, Itu lain adalah Bila kata as-sahabi Itu lain Gapa sahabi ha. Wahua dan yaitulah as-sahabi itu Mani jetama'a ha, Ini ingat tarikh dia Ini tarikh sahabat dah ni Mani jetama'a Iaitu orang yang telah berhimpun iau bi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal keadaan ia mu'minan bihi ha, ha pada tome mustatijtama' halakaunihi mu'minan bihi kalau berhipung saja tak berime tak jadi macam Abu Jahal tu ha tu dia hal keadaan beriman ia ha, beriman ia iman tu bih Ibnu Nabiyina Sallallahu tu bila? Oh, kaid pula ba'dal ba kalau buipung sebelum tak banyak sahabat. Ah, ha, buipungnya kemudian daripada bangkit yakni kemudian daripada letak jadi nabi. Ah, ha, kamu dia pada letak jadi nabi. Hmm, tu dia. Kalau kita sahabat tu ibu dia tak banyak sahabat anak ha, sebab dia mati belum dia dengan anak dia Pak 5 6 tahun kata setengah baru mati ha tapi masa tu tak ada letak nabi lagi hmm dia dia walaupun irhaf dah ada dah dekat tu irhaf ada dah ha anak dia tu masa duk dengan halimah tu sa'diyah Sa ha ibu seorang-seorang murdiah seorang ibu susu Data-data magis satu orang pelat tak nak ambil aa, anak ego dia pergi di, belah kulo Allah bimai tak kuat tak klik amin ambil anak muku bimha tu ha, tu dia amak ha, tak banyak sahabat lagi hmm, tu dia kenapa? Kerana kablas mata tu. Walaupun ada hadis yang tu lain lah. Ha, walaupun ada hadis kata Nabi saw berdoa minta Allah menghidupkan ibu bapa dia bimai. Ada nah, dah dia kagak pula tu Haa Fi mahali ta'arufi Beripung tu pada tepat berkenal-kenalan Haa Ni ta'luk pada Ijtama'a Ijtama'a fi mahali ta'arufi Taswil lah mana Haa Taswil lah mana Ijtima' fi mahali ta'aruf Bi ayyakuna Wa zhalikal ijtima' fi mahali ta'aruf Bi ayyakuna dengan bahawa adalah ia, ia alijitima' itu Fi ala wajihil ardi Haa Atamuqabah minji Paya mahalil ta'aruh Nak keluar Hak bertemu di langit Nah Hak bertemu di langit Tak panggil sahabat lah tu dia <coughs> Haa Bi ayakuna Bi ayakuna alijitima' itu Ala wajihil ardi Wa illam yarahu Haa ini rayah Asalka mereka ia beripung Dengan Nabi kita Sallallahu alaihi wa Padahal ia yang beriman dengannya ha, Beripung lepas pada letak jadi rasul Beripung pada muka bombing Maksudnya kita Walaupun tak pernah lihat ia iman itu Hu akan nyok Akan Nabi Yana Sallallahu alaihi wa sallam Walaupun tak pernah tengok Asalka beripung panggil sahabat tak ha, Ni nak ya hak mana Seperti sahabat hak mata buta Ha, tengok seperti Abdullah Ibnu Ummi Maqtum dia gerak mata buta, mata cacat, mata sederuk. Tak pernah tengok dia, di segi mata zahir tak pernah tengok, tapi dia punlah boleh dia jadi tukang bain nabi nak dia. Ha Abdullah Ibnu Ummi Maqtum. Datuh wa ayya abasa wa tawalla tu kisah Abdullah Ibni Ummi Maqtumlah tu. Tu ayat tu tu. Ha, jadi Nabi SAW tengah dok bercakap dengan ore. Ha Abdullah Amullah panggil ya Rasulullah. Ah ha, nak tanyo masalah. Nabi masang muka. Orang dak kecek dengan orang, dia duk sibuk dekat tawaf. Ah, dia tanya dak kecek dengan orang, macam sangat punko apa apa kita, tabiat kita la gimana, kita sedak kecek dengan kain. Kena dak kecek molat masallah gini. Assalamualaikum. Ha, oh, ada dah eh? ni. Ada nak temu sikit ada. Ha, selagu ana. Keruh muka kita, tak dak kecek dengan orang, ada itu kan. Ah, tu dia masa muka nabi. Ah, tu ayat yang kacau. Ah, basah wajah wala yang jahul amah. tu ayat nabi pun lain kali buat apa Allah? Hapus jadu. Midut sini midut Ah, tu dia. Nah, tak kalau terham ngepek sikit Telah masa muka. Karena datel gebuto. Masa dah muka. Oh, nabi masih. Ah, demi hidialah, tahan dengan pak dia Ah, semula di hormat kepada Abdullah Ibni Ummi Maktum. Bila nampak Abdullah, ya apa? Jada Abdullah duduklah tu. Apa dikah? Apa dikahndalah duduk. Ah, yak tengok Rasulullah sallallahu Kemudian, ah ha, inilah ta'ajum malaikat wa illam yarahu ni ni nak masa tu. Sahabat-sahabat yang mata buta tak pernah tengok Nabi tapi ijtimak ah mu'minan bihi ba'dal bi'tah ha baasah au lam yarwi anhu syai'an ha, wayah lagi atau dan jika tak pernah riwayat iya man daripada nabi Yina sallallahu alaihi wasallam syai'an ai min al hadis walaupun tak ada riwayat sesuatu pun daripada hadis hadis ha tu dia atas per syai'an min al hadis makra apa patolah pak akademik ha ada sahabat tak ada riwayat ada Hmm, tu dia Pakai ingat untuk dia Kadang-kadang tak saya no, rayak Ada bila orang tanya Ada setengah orang tanya Nak rayak tak boleh Bawa nak rayak tu iya Bawa nak rayak tu iya Bawa nak rayak tu Tak boleh nak rayak ada Eh, masa duduk Nabi Tak apa Kata, kamu dengar cuba rayak Ada setengah-tengah sahabat kamu Aku ya, tak pernah dengar Rayak tak ada penuh rayak Gapau pun ya. Habisipan nak no, rayak tu iya Bawa nak rayak tu iya Bawa nak rayak kan Sebab tu iya Nisak kong-kong tak boleh lu. Boc nak royak ijak buku. Ah, sudah dia memakai apa? Pasal royak. tak kata dia? Ada besarlah. Ha, kalau itu tak panggil sahabat kan ana? Dak, sahabat apa tu? Kan masalah tarikh mani jamaah engkau okay, tadi. Walaupun dia tak pernah royak. Ah ha, di mana tahu illam yarwi anhu syai'an. Soal lagi, aulam ha, yumai yi. Ah, Nabi ke belum umayyi yo? Ah nak ida. Dan jika belum tamjiz, ia sekalipun. Supaya supaya budak-budak yang kecil bertemu dengan dia. Dia ambil riba. Ada budak kecil di jumpa mak dia, awak pergi tahnik ke? Awak pergi ke dia, dia tahnik. Awak sama gosak-gosak di langit, orang tua panggil buka mulut. Boleh anak tu, awak pergi ke Rasulullah, setelah buka mulut. tu dia orang tua yang panggil balas tu. Ah, ha, mari nak buka mulut anak. Kan ada tutup katup tu mana? Kalau nak mai lorak. Ha. Tapi peha murak ah. Ha. Hak peha murak ni tak payahlah. Cengeng nak nak nyata saya tu boleh. <laughs> Sekali-sekala. Apa ni hari ni? Awak mari boleh anak sore apa tu? Mai nak buka mulut kan ada jadi sedaging anak mulut. <laughs> tu dia. Nak gitu ke? Panggil lah. Tu sebenarnya arai taknya jadi panggil tahnik. Hannaka yuhanniku tahnik mana gosok lang ni. Ha Dari dia gosok langit sahabat tau gaya suat holo dok gasak di langit. Ha eh, holo sama gasak langit. Ha tu dia. <coughs> ha lah muka buka mulut tu ada yang pisang dengan apa. Ha, ha dia. Ha nak ayat yang mana ni? Walaupun mereka hak beri punnya dia tu panggil sahabat sekalipun belum umayyi ya. Al-sahih hi ada mukabir sikit tu. Ada mukabir sikit. Ha atah kau sahah tu maknanya tak ada syarat kena umayyi baru panggil sahabat dah. Hmm, tu dia. <coughs> dia. panggil sahabat kecil, min min sahabat dia panggil. Ha. <coughs> ada ke syarat nak mati dalam berime? Ha tu panjang lagi cerita tu. Ha, nak mari jawab pada dia. Wa amma qauluhum wa mata 'ala al-islam fahuwa syartul lidawani suhbati li asliha. jadi dulu.